Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku, na začátku koupát na příště. Příště bude mluvit Jula Lukeš z českých biologického. Určitě všichni velmi dobře znáte, je to jeden z našich nejslavnějších vědců. A nedávno dáme určitými objev vlastně modifikovaného genetického plodu určitých organizmu, a on bude mluvit na téma právě syntetický genetický po. Jako něco, co nás ještě čeká, takže určitě přijďte, přednášky už jsou vždycky fascinující. A teď k dnešní přednášce, a já dnešního přednášce uvedu trochu oklikou. Profesor Fleger mi tady proslovil vlastně, myslím, jeho nejzásadnější přednášku na biologickém čtvrtku, která měla v názvu Dědivost není. A dneska tady máme přednášku taky o dědivosti od Milana Stíklůka z České univerzity, A já jsem že jestli nás přesvědčí o tom, že dědivost je. Tak prosím. V názvu to, v názvu to nemám, ale uvidíme. Dobrý večer a... Já když jsem měl naposledy přednášku na Přírodovědecké fakultě, tak se mi tady podařilo ulovit kolegu Jaroslova Čepla, který se u nás velice pěkně adaptoval, tak dávám ještě takhle zpětně referenci. A, a já si samozřejmě toho velice vážím, že tady můžu dneska vystoupit a, a to téma, který jsem, jsem si vybral, je samozřejmě zásadní v genetice, je zásadní v celé biologii samozřejmě. Při, tý, při tom, když jsem přemýšlel o, o tom, jak, jak tu prezentaci vytvořit, tak jsem dospěl k, k názoru, že začnu takovým elementárním příkladem, tak doufám, že nebude příliš jaksi elementární, ale on, on, má, svůj, on má svůj účel. Ten důvod, proč ji tam dávám, je, že ty přednášky biologické čtvrtky jsou určené pro širší biologickou veřejnost a já jsem v okamžiku, kde, kdy se začneme bavit o nějakým, nějakém podílu rozptylů, tak jenom potřebuju vědět, že jsme na stejné úrovni, jo, to je celé. A ti z vás, kteří to, to budou znát, tak předem se, omlouvám a chvilku, chvilku vydržte. A zároveň bych se chtěl dotknout pár bodů, kde se dějí určité, dejme tomu, formulační chyby a týká se to jak skript, tak knih, tak dejme tomu i vědeckých článků. To znamená, i při interpretaci těch výsledků se, se vyskytují chyby, takže chtěl bych se vyjádřit jako i i k této, k této věci. Co se týče celé té prezentace, tak je tam vlastně časový, časová osa, která je přes sto let stará. Ten, ten pojem dědivost neboli heritabilita se váže k práci Vrajta Fischera a je to tedy záležitost více než stolec stará. Zároveň teda jsme v roce 2023 a mým jako cílem je ty, tu, tu, tu historii jak si ukázat a propojit to s tím, co teda, co teda dneska, dneska jsme schopni zjistit pomocí těch moderních našich metod. No a v závěru, v závěru bych chtěl prezentovat i svůj výzkum, výsledky, které se týkají vlastně alternativního, alternativní definice heritability v obecné populaci. A je to, poskytuje to takový, jakoby, odlišný pohled na, na to samé. A e, to je vlastně cílem te, celé té mé prezentace je podívat se na stejnou věc z různých úhlů pohledu. No. Takže tady jsme v roce 2023 já rovnou začnu tím, tím aktuálním Máme tady vlastně výstup z celogenomové asociační analýzy epilepsie u člověka s tím, že na co se díváme, obecně se dá říct, je takový typický obraz genetické architektury znaku. Čili to, co sledujeme vlastně napříč těmi organismy, tak má většina toho takto komplexní, komplexní charakter. Zkrátka, na, ještě teda, abych, abych uvedl, tak v tomto případě znakem je epilepsie, a je to něco, nějaká vlastnost organismu, kterou samozřejmě můžeme nějak posoudit nebo kvantifikovat. A konkrétní hodnota toho znaku u jedince se označuje jako fenotyp, fenotypová hodnota. Čili u té epilepsie je to nějaké lékařské, tedy lékařka, lékaři stanovená hodnota, nějaký Ranking, co se týče tedy toho závažnosti toho onemocnění u těch, u těch sledovaných, sledovaných osob. Co se týče toho, toho grafu, to je takzvaný Manhattan plot, čili vidíme, vidíme na ose X, máme znázorněné chromozomy, na ose Y máme teda negativní logaritmus P hodnot. Čili čím je ten, ten mrakodrap, co znamená ten, ten účinek příslušných, příslušných chromozomálních segmentů či přímo jako genu silnější, statisticky významnější, tím samozřejmě je, je vyšší ta, ta zobrazená hodnota. Takže tolik, tolik k tomu. Ještě bych chtěl zmínit jednu zásadní věc, a sice, že se díváme na odhad genetické architektury znaků epilepsie u, u, u, těchto, u těchto osob v, nějakých, v nějakém prostředí. No. Takže není to stoprocentní to obrázek toho, jak ta genetická architektura je, ale je to prostě odhad statistický. Já, protože jsem přemýšlel o tom, jak vlastně celý ten komplex uchopit, tak to, co jsem, to, co jsem právě prezentoval, jsem dal do středu tady toho, tady toho snímku, kde na jedné straně máme vlastně ty tradiční mendlovské pokusy a tady máme Tady máme vlastně takový ten infinitesimální model Francis Galtona, který vlastně představuje to, jakýsi, jakýsi pomyslný rozmezí, co se týče tedy té škály té genetické architektury znaků, od tého nejjednoduššího modelu segregace až po vlastně hodnotný kvantitativní znak popsaný vlastně dle toho centrálního limitního teorému eh, tou Gaussovou, Gaussovou křivkou fenotypů. Důležité je si uvědomit, a to, je, to vlastně vychází z té, z té práce, jak většina z vás ví, Ronalda Fischera, to znamená v roce 1918, on spojil ty, ty dva tábory těch e, genetiků, v podstatě e, e, Mendlovskou a tu e, biometrickou školu do jednoho konceptu, který, který označil jako e, tzv. E, tzv. vícefaktorový model dědičnosti. A v podstatě na něm jsou zásadní dvě věci. Jednak, e, že e, každý každýčký ten uh, gen, který, uh, který uh, se vyskytuje podle té uh, genetické nebo v rámci té genetické architektury, tak uh, vše se tam řídí dle, dle těchto pravidel. Ano. A dále teda uh, řekl, že Pouhá, seg pouhá segregace na úrovni tří lokusů už z pohledu toho fenotypu konverguje k normálnímu rozdělení. To jsou dvě zásadní věci. Ano. A to co, se, to, co se objevuje zde, tak eh, eh, vlastně je naplno kompatibilní eh, s oběma těmi, těmi koncepty. Ano. Já bych prvně začal definicí a pak se teda pustím do, te, do toho jednoduchého příkladu. Heritabilita, a já budu hovořit o heritabilitě v uším slova smyslu, exkluzivně z důvodu toho, že vlastně vyjadřuje nebo kvantifikuje přenos genetické informace z rodičů na potomky a definuje se teda jako poměr aditivního genetického rozptilu k celkovému fenotypovému rozptilu znaku. Ten, ten symbol H pochází z roku 1921 z práce Wright, Wrighta, která byla Zveřejněna tady v tom vědeckém článku. My, když si, my když si vlastně, my když se podíváme na ten vzorec, konkrétně na ten čitatel, tak nás tam zaujme především tedy ten aditivní genetický e, rozptyl, protože to co, to, co je v tom jmenovateli, si dokážeme představit, to je rozptyl e, fenotypových hodnot v populaci. A to je, kdybych si zapsal vaše výšky a spočítal z nich rozptyl, tak mám fenotypový rozptyl, což je ten jmenovatel. Jo? Co je, co je ovšem tom čitateli a proč je ten čitatel tolik důležitý? Protože se nám objevuje ve Vyšerově fundamentálním teorému přírodního výběru z roku 1930, ve kterém se říká zjednodušeně řečeno, že vlastně rychlost adaptace je přímo úměrná aditivnímu genetickému rostilu znaku, který, kterým je fitness. Jo, čili adaptační hodnota, nebo můžeme říct reprodukční úspěch. Byť jsme o tom museli chviličku si povídat, co to vlastně vyjadřuje. Ale podstatné je, že ten, že ten rozptyl aditivní genetický je v téhle, v téhle rovnici. Ona, ta genetika jako kvantitativních znaků, tak původně vznikala... Primárně teda v zemědělských oborech a postupně, a zejména v poslední době proniká víc i, i, i do, té, jak si, do toho světa molekulární genetiky, a je tam, je tam vidět docela pěkná, pěkný vývoj společný ten aditivní genetický hostil má samozřejmě využití v lékařských oborech, v zemědělství, vlastnictví, jak, jak si ukážeme. Čili i, i z tohohle důvodu jsem se rozhodl ten jednoduchý příkládech sem, sem zařadit, aby, aby se ujasnilo, co to vlastně ten aditivní genetický hospital je. je. No, no a já si tady teda dovolím vyrobit takovouhle myšku, která má, představme si, že teda z toho velkého Manhattan grafu já si tady vytáhnu jenom, jeden ten. jenom ten jeden sloupeček, to znamená jeden lokus. A vymyslím si tady dvě funkční formy genu, čili allely označuju si je A1, A3 libovolně a volně si zvolím, že ta alela A1 e, má e, přímý účinek na ten fenotyp e, e, hodnotu, hodnotu 1. Alela A3, e, e, účinek té alely A3 je, je 4. Ano. Čili při, při, té, při té nezávislosti těch alelických účinků nám vychází teda ta, ten, ten součet, čili ta aditivní genotypová hodnota, v literatuře často označovaná jako aditivní genetická hodnota, rovna pěti. Jo? Čili to je ten fenotyp, pokud budeme ignorovat vlastně interakce, intera genové interakce a vliv prostředí. Tak, tak teď si tady vyrobíme další zvířátka stejným, stejným způsobem. A tady tu, tu červeně označenou myš už jsem komentoval. A vlastně, když se podíváte na ty příklady, tak u té alely A1 já si Ponechávám ten účinek, ten přímý aditivní, alolický účinek roven 1. Pak tady mám alelu A2, která má účinek roven 0, alela A3, 4 a, a tak dále. Čili vidíte, že ty přímé účinky mě vytvářejí tu, tu aditivně genetickou hodnotu kterou si zapíšu tady do té tabulky. Třeba kolik by měřil centimetrů, jo? Zapomněl jsem říct, to je teda v jednotkách znaků, jo? Čili je to v gramech, centimetrech a tak dále, ano? A co se týče teda toho aditivního genetického rozptilu, tak ten se spočte tak, že si spočítám jednoduchý rozptil tady těch čtyřech hodnot. Jo, a to je celá ta, celá ta jako záležitost vlastně e, takhle vysvětlena. Jo. A e, ten rozpil fenotypů je samozřejmě rozpylem těch e, součtů e, těchto, těchto dvou těchto hodnot. To znamená, e, takhle jednoduše se to udělá z počtu si poměr tohoto k tomuto, a mám heritabilitu. Mám Uh, tak já protože se ve své práci, já se teda věnu spíše metodickým věcem v lesnictví v kvantitativní lesnické genetice, která směřuje přímo, přímo do nebo primárně do provozu. A v té své práci, protože vytváříme jakési strategie pro management genových zdrojů lesních dřevin, tak používám hodně simulace. Zkrátka, délka života lesní dřevin je, je velice, velice významná. Takže já v té své práci jsem zvyklý na to se dívat na extrémní, na krajní hodnoty. A tady máme jednu takovou krajní hodnotu. A no to je e, případ, kdy heritabilita je rovna jedné. To znamená, já si ponechávám tady ty fenotypy z toho předchozího slajdu, ale maličko jsem si upravil tyhle dva, sloup, e, tyhle dva sloupce tak, že vlastně e, ten. E, Tady ten rozptyl těch environmentálních odchylek je nulový, čili je to, je to konstanta. No a vidíme, že v tomhle konkrétním teda případě je heritabilita rovna jedné, ale nemůžeme tvrdit, že by se na daném znaku že by se na daném znaku nepodílelo prostředí, protože tady mám tu dvojku. Jo? Čili obecně já si k tomu tady můžu zavést jakoukoliv konstantu a díky tomu já nemůžu takhle jednoznačně tvrdit to, co je tam napsáno, že by znak za tohoto za, tohoto, za této situace nebyl ovlivněn prostředím. Jo? Objevuje se to v poměrně jako v, i, v, i v učebnicích. A je to docela důležité, nejenom v tom krajním bodě, ale je důležité si to uvědomit i podél té celé škály, škály té hrytability. Té Tady máme analogickou záležitost, kdy je rovna nule. Čili opět jsem si ponechal tu distribuci fenotypů a e, e, veškerý rozptyl fenotypu je zapříčiněn rozptylem těch e, environmentálních odchylek a ten e, aditivní genetický rozptyl je za tohoto předpokladu roven nule. E, nicméně vidíte, že ty jednotlivé e, součty těch e, alelických účinků e, nejsou nulové. A obvykle, nebo řekl bych, nedokážu si moc představit situaci, kdyby tomu tak nebylo. Jo? Čili i když heritabilita bude nulová, nemůžeme tvrdit, že by znak nebyl geneticky ovlivněn. Tady se vrátím k té epilepsii a vidíte, že už se dostáváme do nějak do trošičku komplexnější genetické architektury znaků. Čili já jsem se doposud díval tady na ten lokus A a tam jsme si to vysvětlili, popsali, ale říkal jsem na začátku, že většina těch znaků, většina těch znaků jako v téměř všech biologických druhů, tak má nějakou formu, teda vykazuje formu komplexnější genetické architektury. Takže to, co jsme viděli zde, tak se odehrává i na těch dalších lokusech. A je důležité si uvědomit, že ty jednotlivé příspěvky těch, těch dílčích genů do toho, do toho výsledného fenotypu se typicky tedy liší, ale ta, ta, ta celá, ta, celý ten, to, jak to funguje, je vlastně, vlastně stejné. No, teď je tam ještě taková zajímavá věc, že z důvodu, z důvodu teda nějakého pochopení, kde se příslušné ty, ty geny, které nás zajímají, přímo nachází, to znamená, snažíme se je lokalizovat a zároveň teda i odhadnout, odhadnout jejich účinek, čili snažíme se v podstatě vystupovat tu, tu genetickou architekturu jako takovou, tak se samozřejmě ze statistických důvodů stává, že část toho, a může to být nemalá část těch, těch lokusů, ovlivňujících daný znak, tak nebude, nebude statisticky zachycena. A označil jsem to zde, jsou to ty šedivé sloupečky a jsou vlastně, nacházejí se pod tou statistickou hladinou významnosti. A můžeme se bavit jako delší dobu, jaký faktory k tomuhle přispívají, ale v zásadě, v zásadě je to ten výstup z toho takovýto. No a to, co se nám jeví jako statisticky, statisticky tedy významné, tak jsme si, při troše zjednodušení, jsme si teda zvykli nazývat jako takzvané QTL, čili Quantitative Trade Locus nebo Loci v plurálu. A je to teda nějaký locus, který mě ovlivňuje daný znak v nějaké větší míře. Ale to neznamená, že toto by neexistovalo. Toto stále existuje, a do jisté míry je to také jakoby QTL, jo? Jenom jsme, jenom jsme si někde uměle stanovili konstantu eh, eh, procento, který eh, eh, říká, pokud je podíl eh, daného lokusu na, eh, na celkovém rozptylu eh, minimálně eh, takový, tak to označuju jako QTL, jo? No a je, jednoduše teda, když, když půjdu dál, tak můžu z uvedeného vlastně sestavit jakýsi histogram, kde teda se zobrazují ty takzvané QTL s tím významnějším účinkem na, na sledovaný znak a pak jsou tam vlastně celé jaksi segmenty DNA rozsáhlé, které mě ovlivňují daný znak, ale nejsem schopen je statisticky vlastně podchytit. K tomu bych chtěl říct ještě, že v roce 1974 byla publikována vlastně metodika komplexní segregační analýzy a tam už v té době bylo možné tedy nahrubo posoudit genetickou architekturu znaků z pohledu toho, zda se jedná o jednoduchý model segregace kde prostě jeden, jeden lokus, dvě alely a podobně. A na druhé straně teda je ten infinitesimální model, anebo je to nějaký hybridní model genetické architektury. Jo? Na základě teda modelů maximální věrohodnosti tohle bylo, tohle bylo už v tom roce 1974 publikované. No, ještě než... Ještě se chci tady zdržet u jedné záležitosti, která mě napadla. A to je samozřejmě, když se podíváte na tuto situaci, tak pro část lidí, kteří posílají své články do Nature'u a Science, je tohle zajisté jako neuspokojivý výsledek, ale neznamená to, že je něco v nepořádku. Že prostě... Můžete se setkat s řadou, s řadou znaků, kde prostě neobjevíte žádný statisticky významný účinek u jediného, u jediného lokusu a jako není, nedá se říct, že by to byla chyba pokusu, ale je to prostě biologická realita. No. Tady, tady teda samozřejmě jsem doplnil vliv prostředí, do toho, do toho celkového fenotypu. Takže tady jsem se trošičku už jako to připravil, abych, abych, abych popsal koncept takzvané missing heritability. A tam byla určitá představa s rozvojem těch celogenomových asociačních studií, tak byla veliká jako veliký optimismus, co se týče toho, co bude možné vše detekovat. No problém je podle mého názoru především v tom, že snipy s malým účinkem nejsou často detekovány z důvodu té statistické významnosti, požadované statistické významnosti, ano. čili nebo deklarované, deklarované chyby. Jo. Čili to je podle mého ten primární důvod, ale těch, těch důvodů, proč dochází k tomu, že nemůžu vlastně odhalit všechny ty, všechny ty alelické Uh, účinky v tom uh, komplexu vlastně té architektury znaků, tak uh, jako je, je, to, je toho poměrně, poměrně dost. Čili tady doporučuji doporuču tento článek. No a uh, uh, to, o čem se hovořil, je, se potvrzuje i, i, i v dalších nebo v, v, v těch novodobějších studiích, kdy třeba víme, že u, u výšky člověka eh, skutečně těch, eh, těch eh, genů, který se podílí na, té, na tom polymorfismu skutečně obrovské množství a samozřejmě, že čím je jich více, tím budou mít i, i, i, i menší ty, ty, ty, ty účinky. Takže je tam, tam takováhle eh, věc. A chtěl bych tady zmínit jednu důležitou záležitost, a to je SYNC a kolegové v roce 88 opublikovali vlastně výsledky z těch komplexních segregačních analýz řady znaků a v podstatě tuto věc už předpovídali, jo, že prostě většina těch znaků bude vykazovat komplexní tu Hybridní nebo komplexní genetickou architekturu. Čili i, i ta, tato věc, jako z toho v podstatě e, statistikovi e, byla zřejmá, že něco takového může nastat. Jo? E, e, to, toto je další věc, na kterou je potřebné pamatovat, to znamená heritabilitu, Heretabilita má význam pouze pro populaci, pro kterou byla odhadnutá v konkrétním čase. My tady s týmem paní profesorky Albrechtové už leta spolupracujeme a v těch aktuálních experimentech provádíme odhady, bodové odhady vlastně v časovém, v časovém horizontu toho pokusu, kde e, vlastně se sbírají spektrální data a v každém tom konkrétním, v každém tom konkrétním čase vlastně máme specifický, specifický odhan heritability. Jo? Na, stejné, na stejné populaci, na stejné materiálu. A v konkrétních samozřejmě podmínkách e, prostředí Heritabilita je citlivá na podmínky prostředí, protože je ovlivněna genetickým rozptylem a jeho, jeho složkami a ty, záleží, ty jsou závislé na četnosti ale v populaci, na jejich účincích a na jejich interakcích a víme, že jsou ovlivněny evolučními faktory, jako je selekce, jako je genetický drift a podobně. Čili striktně řečeno, haritabilitu bychom neměli tu hodnotu, jak si zobecňovat a přenášet z jedné populaci, populace na druhou. Nicméně praxe nám ukazuje, že ty hodnoty hodnoty se velice často pod, dosti podobají, jo, napříč těmi populacemi a někdy též jako druhý. Tady z roku 2008 je takový poměrně obsáhlý přehled hodnot heritability u znaků, které mají spíše ten morfologický charakter. Jsou to, prosím, rozsáhlé rešeržní studie, není to, není to jednotlivá studie a jsou to zprůměrované hodnoty. Tady jsou vyloženě jaksi adaptační, adaptační znaky, které vidíte, že ta hodnota hrytabilit se uh, obvykle teda je nižší uh, u této skupiny a tak, tak je tam, jak si vidět, ten efekt toho, toho prostředí, který v případě, že to prostředí je lepší, tak uh, ten, uh, ty heritability bývají uh, vyšší. Pádu na to zravené studie na těch uh, toho tohle toho jsou, jsou vyloženě asi spíše ty tradičnější, eh, tradičnější eh, podle klasických postupů, jak o nich budu, budu dál hovořit. Optimál, eh, že máte fenotyp eh, a jste schopný vlastně. Od, od, od, Pardon, jste schopen to napočítat, jo? Na základě příbuznosti a fenotypových hodnot. U lidí to udělat nemůžu, tak to je prostě ještě jinak. U lidí to udělat můžete, protože u lidí taky máte rodokmen. Jo? jo? Takže když mám rodokmen a fenotypové hodnoty, tak můžu počítat heritabilitu, jak si ukážeme později. Já, abych ještě nabídnul trošičku jiný pohled na to samé, tak, tak, jsem, tak jsem si připravil uh, simulovanou populaci. A pro ty z vás, kteří by, by, to chtěli, uh, by to chtěli vidět, tak můžu vám poskytnout i ten kód v r -ku, který je skutečně jako v, uh, triviální v tom, že já si tady nasimuluji rodičovskou populaci, kde teda předpa, předpokládám aditivní genetický rozptyl, který odpovídá mý představě o heritabilitě, a na počtu si teda vlastně tři sloupce. Tento sloupec, to je ta aditivní genetická hodnota, tak to je vlastně číslo tažené z z parametrického normálního rozdělení uh, o uh, proměrné pr pr pr pr pr pr pr hodnoty 0 a rozptylu sigma na A na druhou. No a k tomu přidávám tu odchylku prostředí. A, uh, takže mám vlastně tři, tři sloupce v tom, v tom Rku. Já pracuji v maticích, protože jsem ještě od, odchovaný Fortranem. Takže uh, mám uh, tři sloupečky a počet řádků rovná se počtu jedinců. Jo, ten počet jedinců tam pak uvidíte. No a tady, a tady máte, a tady máte e, teda potomky. A e, ten fenotyp je stejný, e, tady ta odchylka prostředí se taky počítá stejně a důležitý je tohle. A tady vidím, jak si spočítám teda tu aditivní genetickou hodnotu e, potomka. E, já jsem zapomněl říct, že zemědělci zemědělci ji označují jako takzvanou plemenou hodnotu. Ona v, v angličtině se nejčastěji uvádí jako takzvaná breeding value, šlechtitelská hodnota. V zemědělství, v zemědělství se používá pojem, pojem plemená hodnota tady v České republice. A ono, ani šlechtitelská, ani plemená hodnota není zrovna kompatibilní s humánní genetikou, jo, nebo i obecně teda s evoluční biologií. Takže já se budu držet i toho, co, je, co bývá uváděno v těch moderních studiích a textech, a to je ta aditivní genetická hodnota. Takže jak ji zjistím? Jo? Čili vždycky rodiče předávají příslušné alely a jejich, jejich účinky do následující generace. Čili tady mi jedna ta alela přistává od maminky, druhá od tatínka, ty, ty účinky dělím dvěma. A to je vlastně očekávaná, Očekávaná aditivní genetická hodnota potomka. No, ale je důležité si uvědomit, že, že stále tam zůstává ten mendelistický rozptyl, a ten je vlastně přesně polo, Nebo vyjádřen tady tou polovinou toho aditivního genetického rozptylu. Čili takovýmhle způsobem já si můžu nasimulovat, jednoduchou populaci. A teď teda použiju jednoduchou lineární regresi. A nahoře mám počet jedinců, které jsem, které jsem použil v té simulaci. To znamená, na pravo jich mám 200 a na levo jich mám pět na ose X dávám průměrný fenotyp rodičů, na osu Y dávám fenotyp potomka. Děláme to se studenty, protože abych je přesvědčil, že genetika funguje, tak je požádám o jejich výšku, výšku rodičů a po určité úpravě těch dat děláme vlastně stejnou věc. Ukazujeme, počítají si na svých datech vlastně hrytabilitu. A e, tady vlastně ta hritabilita je přímo určená e, z, té, z té směrnice, čili tady jsem si ji nastavil, aby byla 0,5 a při dostatečném počtu vzorků e, se, tak i, e, se tak i děje. Pokud je ten počet vzorků z populace menší, tak ten, e, ta ch chyba v odhadu té té heritability je samozřejmě větší, jak je zde patrné a vidíte i tady, že je tam větší odchylka od toho 0,5. Tady máme situaci, jak jsem vám říkal, tak mám rád krajní hodnoty, protože se z nich člověk krásně učí. Jinak jsem chtěl ještě zmínit tu věc, že Počítačové simulace, počítačové simulace mě jako skutečně dali nahlédnout do takové té dynamiky těch populací. Krásně jsem se díky tomu některé věci pochopil a doporučuji, doporučuji používat, i třeba v, ve výuce používáme různé simulační modely, a e, myslím si, že to, že to hodně, hodně pomáhá, než se dívat na nějaké, na nějaké vzorečky, vzorečky v učebnici a nepochopit vlastně tu dynamiku toho, toho procesu. Takže tady máme, e, tady máme e, situaci, kdy heritabilita je e, e, předdefinována jako nula. A vidíte, záměrně jsem dal zde příklad, kdy nám vychází vlastně negativní. Jo. Ta heritabilita samozřejmě negativní není, ale její odhad v tomhle případě negativní je. Jo. Čili v případě většího počtu, počtu vzorků, Samozřejmě se, ten, se to zpřesní, ale i v tomhle případě, když si uděláte konfidenční interval, tak vám, tak vám přesáhne do těch záporných, samozřejmě do těch záporných hodnot. Jo. Takže ta, ta, ta přímka samozřejmě není, není omezená, co se týče toho, těch limitů, ale heritabilita, heritabilita je a ne, nemůže být v principu záporná, protože podíl, Části na celkovém rozptylu. Tady bych ještě chtěl připomenout to, o čem jsem už hovořil, a sice, že já když si k těm, k těm jednotlivým hodnotám připočtu konstantů, tak se vlastně nic neděje. To znamená, že já můžu mít geneticky ovlivněný znak nějakou konstantou a heritabilita uh, je pořád rovna nule. Ano, Či tady je to také hezky vidět. Tady mě zajímá druhý případ, a to je, když je heritabilita rovna jedné. No. Takže uh, tady uh, Bych se chtěl pozastavit nad touto záležitostí, kde, jak si vidíte, že i když je heritabilita rovna jedné, tak neznamená, že z fenotypu potomka můžu jaksi rovnou odečíst průměrný fenotyp, průměrnou, průměrnej teda aditivní genetickou hodnotu jedince, je tam, je tam kolem toho rozptyl. A ten rozptyl, když se vrátím tady do toho úvodního vzorečku, tak to je tato část, jo? to je ten mendelistický rozptyl, který nám tam zůstává. A proto, při to, když odhadujeme genetické parametry, tak používáme, tak do toho komponujeme vlastně příbuzné jedince. No. To je jedna věc. Druhá věc je, a k tomu se ještě vyjádřím, že ty, ta genomická, genomická data nám s tímto samozřejmě pomáhají. No. Takže ještě chci, chci říct tu věc, to, co jsem zmiňoval v tom předchozím příkladě. Já když si tady dám nějakou, na nějaký společný vliv prostředí, který pro všechny, všechny jedince identický, což takových případů je, je mnoho a mnoho, co si můžete namyslet tak vlastně s tou, s tou závislostí se nemusí dít e, nic. Jo. A e, chci teda říct, že e, ten znak může být e, pod vlivem prostředí, když je irritabilita rovna, rovna jedné. E, tady je podobný pohled. E, na to samé, takže já si tady dělám regresi, té aditivní genetické hodnoty jedince na fenotypovou hodnotu a z této regrese taky mám přímo určenou heritabilitu. To je další pohled na to samé. Tady to je teda pro ten, pro ten první případ, kdy je tam ta heritabilita rovna 0,5. No. Eh, v principu teda můžu ten odhad aditivní genetické hodnoty jedince pakliže mám pouze jednu hodno, eh, hodnotu, to znamená, představte si eh, moji výšku, já mluvím zhruba 181 cm přibližně, takže eh, přenásobych byl, byl bych s heritabilitou, eh, která je, se pohybuje v rozmezí někde 0,7, 0,8 a e, získám teda v centimetrech e, odhad e, své aditivní genetické hodnoty, ale upozorňuju, že to je odhad. Jo? Že to není moje skutečná aditivní genetická hodnota, ale je to pouze odhad. E, další, další významná záležitost je, že ten, že ten aditivní genetický rozptyl my e, přímo ovlivňuje e, genetickou kovarianci, čili podobnost mezi přímu, příbuznými jedinci. Čili pro danou e, skupinu příbuznosti, e, tady to je e, koeficient příbuznosti, čili dejme tomu <coughs> potomek rodič nebo střední hodnota rodiče a, a potomek tak proto mám vlastně daný tento koeficient. A ten platí prostě pro mě a, a mého rodiče. To je prostě konstanta. A teď ta míra té podobnosti, a když se budeme bavit o různých znacích, tak mezi mnou a mým rodičem bude závislá na uh, uh, aditivním genetickém rozptylu těch dílčích znaků. To znamená, že čím větší ten rozptyl aditivně genetický u toho znaku bude, tím i ta naše podobnost bude větší. Jo? Ale stejně tak se můžu dívat na některé znaky, kde ta podobnost nebude, protože tam prostě není aditivní genetický rozptyl. Byť to R je pořád stejné. Um, já, bych, já bych teď trochu chtěl tu, tu věc rozšířit, protože samozřejmě to, co jsem, to, co jsem ještě, ještě takhle, abych, abych se vrátil k tomuto, toto je extrémně důležitý výra, výraz, jak se tady kolega vlastně jak jsme tady hovořili o tom odhadu u člověka. Já vlastně ten aditivní genetický rozptyl, nebo obecně můžu říct teda heritabilitu odhaduju tím způsobem, že zakládám pokus, kde mám teda tradičně nějaký rodokmen, čili vytvářím si, buď, buď ho vytvářím nějakými metodami kontrolovaného křížení, a nebo využívám prostě rodokmen v populaci, která je daná například teda člověk. A tady proto jsem schopen si vlastně nadizajnovat experiment, kde kovariance je to co, to, co vidím z těch naměřených dát. Toto znám, to je tam té příbuznosti a toto odhaduju. Jo? Čili na tomhle je jsou postaveny veškeré metody odhadu heritability. No a aby ten život nebyl je, tak jednoduchý, tak samozřejmě ten, se tady vidíme určitou expanzi tady toho, toho základního, ty základní funkce, čili doposud jsme se bavili o situaci, kdy ten genetický rozptyl je pouze aditivně genetický a veškeré tyto interakce jsme ignorovali. Když bychom chtěli, tak ta, ta expanze tady může probíhat dále do třetích a vyšších řádů, ale v podstatě toto je dominance, čili interakce na úrovni dvou alel u diploidních organismů na úrovni lokusu a tady máme teda epistatickou, epistatickou složku. Stejně tak tu, tady tu, ten rozptyl prostředí můžeme, můžeme vlastně odchylek prostředí můžeme takto rozdělit na to, ty společné společný podmínky a, a specifický a tak dále. Dál. No a to celé ještě může vykazovat jak tu varianci, čili. Kráva, která je dobře krmená, dva rodiče s vysokým inteligenčním koeficientem, který teda vytváří takový jako dodatečný podmínky doma pro dítě, aby opět se projevila jako vyšší ta inteligence. Čili to je tady tak dvakrátko variance. Tohle je takzvaná G by E interakce, která, kterou si můžeme představit tak, že vlastně... Ty, když bych se podíval na ty odhadnuté aditivní genetické hodnoty, tak napříč, napříč různými podmínkami prostředí, tak, tak, jak se posouvám potom gradientu prostředí, tak se může, může měnit jejich rozptyl, ale může se měnit i pořadí těch jedinců napříč tím, napříč tím prostředím. Jo? No a té, celá ta mašinérie těch, těch metod, to jsem zmínil zde, čili jsou to především ty analýzy rozptylů, jsou o tom celé knihy, jak zakládat pokusy, genetické pokusy, kde teda odhadují jednotlivé ty, ty komponenty. Říká se tomu deko genetická de dekompozice, a říkám, je na to, jsou na to učebnice, učebnice metodické, jak, jak, to teda, jak to teda dělat. Jo. V zásadě jsou tam dvě věci, schéma křížení a založení toho, toho vlastního pokusu. Takže, říkám, výsledkem pak každý ten pokus musím optimalizovat k tomu, co chci odhadnout. Jo? Čili pokud chci odhadnout e, e, e, jednu z těchto složek, tak samozřejmě tomu musím ten pokus e, uspůsobit. No a e, tady bych chtěl, e, chtěl zmínit tuto část. Já jsem hledal s, s ohledem na epigenetiku e, tak Jo, já jsem teda předpokládal, že jste mi říkal, že to můžu, že to můžu trošičku rozjet do těch... Takže, takže i, i o tu epigenetiku. Jo. A tady teda v roce 2012 je pěkná studie, kde je vlastně... Provedený matematický rozklad tady se zahrnutím teda i těch epigenetických faktorů. A opět říkám, a děláme to třeba i u lesních dřevin, pakliže mě zajímá tato složka, mohu si upravit experiment tak, abych ty, abych ty jednotlivé faktory dokázal kvantifikovat, což v některých případech je složitější, ale toto je ten základ. No a tady se teda dostáváme do statistické evaluace, na pole statistické evaluace smíšených lineárních modelů. To, co profesor Henderson vlastně vytvořil v zemědělství, kdy můžu celý komplex příbuzenských vztahů vlastně v populaci zahrnout do těch smíšených lineárních modelů a odhadnout z toho heritabilitu. No, to je, co třeba děláme u těch, u těch lesních dřevin aktuálně. Využívá se to v, i v evoluční biologii, v humánní genetice. Je, je možnost využít tuto variantu, čili genomickou, zvanou genomickou matici, příbuznosti a tam teda už vlastně máme tu výhodu, že můžeme vlastně do toho nebo s využitím toho vlastně provést jakousi diskriminaci a odhadnout, odhadnout teda ty aditivní a genetické hodnoty daleko, daleko lépe, než, než jsme schopni na základě těch konvenčních metod. Já tady jenom chci ukázat to, co, to, co jsem sám dělal s kolegy v, v Rakousku u Modřínu Opadavého, kde jsme měli parentální populaci a vlastně tady máme klasické konvenční výsadby modřinu, které pocházejí z té parentální populace, čili semeného sadu. A co jsme udělali, protože v tomto případě neproběhlo kontrolované křížení, takže neznali jsme rodokmen. A cílem byla odha byl odhad heritability a odhad těch šlechtitelských hodnot. A co jsme, co jsme s kolegy udělali na základě metodiky, kterou, kterou jsem rozpracovával spolu s kolegy, dejme tomu od roku 2008, tak proběhl sběr dát, to znamená fenotyp, fenotypy, a odebírali jsme vzorky pro analýzy DNA. A pomocí metod rekonstrukce rodokmenu jsme zjistili rodokmen u 1024 jedinců toho modřínu. No, a byli jsme schopni vlastně selektovat, selektovat na, základě tohoto, na základě tedy těch odhadů šlechtitelských hodnot. Takže to jenom chci, chci říct, že podobná metodika se využívá třeba i u volně žijících obratlovců. No a do, do, dostávám se teda k, k té části, k části nějaké své, kterou, kterou jsem chtěl zmínit, a to je takzvaná ta realizovaná heritabilita v panmiktické populaci. A ten úvod, který nebo ten, ten nápad přišel z této, z, z, tohoto, z, z, z, z této situace, kde mám teda parentální populaci, v tomto případě je to semený Sad Lesních dřevin, kde dochází k panmixi k volnému zprášení. A je to nějaká selektovaná, selektovaná populace. Čili existuje zde selekční diferenciál mezi těmito jedinci a okolními porosty. No a samozřejmě se stává, že, sem, že, že se sem dostane pil z těch okolních porostů, říkáme tomu pilová kontaminace, a pokud se tak stane, tak v průměru se pak, se pak takové potomstvo čili křížení matky v sadu s otcem mimo sád projeví v průměru teda jako inferiorní. V případě, že oba rodiče jsou teda geneticky vlastně superiorní, tak i ten potomek bude v průměru geneticky superiorní. Já jsem vlastně přemýšlel o tom, že když se zaměřím na tyto jedince a provádíme genotypizaci těchto jedinců z důvodu, z důvodu selekčního postupu, tak jaký bude vliv tohoto, neboť, neboť jedinci, kteří mají neznámé otce, tak e, mě z toho schématu zde budu, musí vypadnout z důvodu toho, že potřebuji jaksi kontrolovat efektivní velikost populace. A e, e, představil jsem si to jako ořez dvou normálních rozdělení kde v podstatě mám jedno rozdělení, kde oba rodiče jsou v tom semenem sadu a další rozdělení, kde teda jeden rodič je v semenem sadu a jeden rodič je mimo ten sád, čili neselektovaný, neselektovaný rodič. No a za, zakomponoval jsem do toho modelu heritabilitu, zakomponoval jsem tam vlastně různé ty intenzity tady migrace a zakomponoval jsem do toho další faktory. Výsledek je ten, že vlastně díky tomu, díky té fenotypové předselekci zde, já jsem schopný výrazně eliminovat tyto otce, u těch superiorních potomků, to znamená, že ne, nemusím vynakládat značné náklady na genotypizaci. Tady to je věc, která, která jako vedla k úvaze, že když takovouhle věc, takovouhle věc propojíme, tak co když bych vlastně tu heritabilitu, kterou jsem do toho modelu vkládal jako vstupní parametr, tak co když bych ji vlastně odhadoval? A e, e, zobrazil jsem mi následující e, případ, který jsem posléze zobecnil, kdy mám v podstatě e, superiorní jedince v v té parentální generaci a pak mám superiorní jedince v potomstvu. A jak na základě toho dokážu tu heritabilitu odhadnout? A já jsem v té době díky tomu předchozímu modelu už věděl, že to musí jít. Jo? V podstatě, když se vrátím k těm simulovaným datům, tak se jedná o tento pří případ. E, to znamená, v tomhle případě já se dívám pouze na jedince, na potomky, které mají alespoň polovinu směrodatné odchylky nad, nad, tím, nad tím průměrem. Vidíme, že z toho, tu, že z toho ta lineární regrese prostě odádnout nelze, protože je to proti všem předpokladům té lineární regrese, jako takové. No a. E, my jsme vlastně na základě tohoto modelu odvodili nový, novou alternativní definici vlastně heritability v obecné populaci, kdy tvrdíme, že za předpokladu Hardy-Weinbergovy rovnováhy, tak heritabilita kvantitativního znaku je přímo určena z pravděpodobnosti Teda, že e, fenotypová e, část té parentální e, populace e, předá, předá příslušné alely na e, analogickou e, oříznutou část toho, toho potomstva. Jinými slovy, já si tady můžu náhodně vybrat potomka a zeptat se, e, e, Odkud máš rodiče? Pocházejí z této části? Ano, ne. A pokud ano, tak si napíšu jedničku, pokud ne, tak si napíšu nulu. Jo? A pokračuju v tom e, tak dlouho, až budu mít dostačující počet potomků. Dosadím to do vzorečku, který jsme od, odvodili a mám odhad heritability. To znamená na základě oříznuté části e, toho, toho rozdělení. Platí to i pro obou strany ořez normálního rozdělení a pro vlastně libovolný ořez jo, normálního rozdělení, což prostě s těmi konvenčními metodami udělat nejde. Aby jsme, aby jsme to demonstrovali, tak jsem, tak jsem, protože jsme měli výborné oponenty a jeden mi doporučil, jsem to měl na simulovaných datech a Doporučil, tak zkuste tam nějaké, nějaký reálný dataset. Tak jsem se vrátil vlastně k, do roku 1886 a využil, využil data výšky člověka Francisa Galtna z, z Londýna, kde prostě sám, sám prováděl sběr dát u 205 rodin, získal data 9, 934 potomků a on v té době vlastně použil trochu ještě nezralý způsob nebo postup díky tomu, že lineární regrese se etablovala nebo byla publikována až o 10 let později ten dataset je k dispozici jako R balíček, pokud by vás to někoho zajímalo. A tady vidíme ta data, to jsou v tabulované podobě. Tady vidíme krásný způsob, jak si Galton ta data, data vlastně zpracovával. A Tady je teda ten postup, který jsme použili my. To znamená, vycházíme z fenotypového průměru rozptilu u té výšky a provádíme náhodný výběr jedinců v té oříznuté části těch rozdělení. To znamená, vybrali jsme 278 jedinců, kteří měli fenotyp nad polovinou směrodatné odchylky znaků. No a toto jsou ty naše vzorce, do kterých jsme, ty, do kterých jsme tu ty napočítané hodnoty jenom, jenom zapsali. A spočítali jsme si, což můžete udělat v Excelu, nepotřebujete na to žádný služitý program a získáte odhad, který se statisticky neliší od lineární regrese. A je tam ještě takový bonus, že ten náš odhad není zatížený extré, těmi extrémními hodnotami, jo, čili což je, což je typický problém u té, u té lineární regrese. To je všechno za mě a pokud by vás zajímalo více, tak bych vás chtěl pozvat na kurz úvodu do kvantitativní genetiky, který pořádám teď na přelomu listopadu, prosince. A pokud byste někdo měl zájem, tak, tak se můžete přihlásit na můj e-mail do 17. listopadu. Já jsem si udělal trochu tady reklamu. Děkuju moc.